Howard Phillips Lovecraft A különös magas háza ködben Gávölgyi Judit fordítása Reggel a köt száll föl a tengerről, a Kingsport melletti sziklánál. Fehéren is lebegve száll a mélyből, fivéreihez, a fellegekhez, harmatos legelőkről és a leviatán barlangjairól szóló álmokkal telten és később a csöndes nyári esők idején a fellegek széthintik ezeknek az álmoknak a darabkáit a költők meredek háztetőin, hogy az emberek ne éljenek az olyan ősi és különös titkok és csodák híre nélkül, amelyekről csupán a bolygók mesélnek egymásnak az éjszakában. Amikor a regék sűrűn szállnak, a tritonok barlangjaiban és hínárvárosokban a kagylók, az első szülöttektől tanult vad zengik, akkor a nagy csipősködök összesereglenek az égen, regíkkel telten, és a tengerre néző szemek a sziklákon csak titokzatos fehérséget látnak, mintha a sziklapereme a világ pereme volna, és a bóják ünnepi harangjai szabadon zúgnak a regík birodalmának éterében. Az ódon Kingsportól Északra a sziklák gőgösen és különösen emelkedetnek, teraszról teraszra, a legészakibb lejtőkig, melyek úgy nyúlnak az égbe, mint egy szürke megfagyott felhő. Egy magányos csúcs ott, egy határtalan űrbe merülő szél járt a szírt, a meredek partok fölött, ahol a nagy Miskatonik lezúdul az Arkhamon túli mezőkre, magával sodorva az erdők legendáit és New England dombjainak apró, különös emlékeit. Kingsport tengerész népe úgy néz föl ezekre a sziklákra, ahogy más vidékek tengerészei a sarcsillagra csillagra, és a szerint osztják be az éjszakai őrséget, ahogy ezek a nagymedvét, a kassziópeját, a sárkányt mutatják. Számukra ez a szírt egy az égboltal, és valóban. A szírt elrejtőzik előlük, ha ködrejti a csillagokat vagy a napot. Egyes sziklákat szeretnek, mint azt, amelynek groteszk arcélét Neptunapónak nevezik, vagy azt, amelyiknek oszlopos fokai a járda névre hallgatnak, de ettől félnek, mert olyan közel van az éghez. A behajózó portugál tengerészek keresztet vetnek, amikor először megpillantják, a tapasztalt jenkik pedig a halálnál is komolyabb dolognak tartanák, hogy megmásszák, ha ez valóban lehetséges volna. Mégis áll egy ódonház azon a szírten, és esténként az emberek fényt látnak apró ablakaiban. Az údonház mindig is ott állt, és az emberek azt beszélik, hogy lakik ott valaki, aki beszél a mélyből fölszálló reggeli ködökkel, és talán egyedülálló dolgokat is lát a tengeren azokban az időkben, amikor a szikla pereme a világ peremévé válik, és a bóják ünnepi harangjai szabadon zúgnak a regék birodalmának éterében. Ezt csak hallomásból mesélik, mert a fenyegető soha sohasem látogatják, még távcsöveiket sem szeretik oda irányítani. A nyaralók persze merészen fürkészik a sziklát messzelátóikkal, de sohasem látnak mást, mint a szürke, ódon, csúcsos, zsindejes háztetőt, melynek ereszei szinte a szürke alapok ígértek, és a fakú sárga fényt, ami az apró ablakokból pislogott elő a szürkületben. Ezek a nyári jövevények nem hiszik, hogy ugyanaz a valaki él abban az ódonházban évszázadok óta, de eretnekségükről soha nem tudnak meggyőzni egyetlen valódi Kingsportit sem. Még a szörnyű öregember is, aki üvegekbe zárt ólomingákkal beszélget, évszázados spanyol aranyakkal fizet a boltosnál, és kőbálványokat tart vizözön előtti kunyhója kertjében, a Water street még ő is csak azt tudja mondani, hogy ezek a dolgok már akkor is így voltak, amikor a nagyapja még kisfiú volt, az pedig kimondhatatlanul régen volt, mikor Belcher, vagy Shirley, vagy Paunal, vagy Bernard volt még ő felsége, Bay tartományának a kormányzója. Azután egy nyáron egy filozófus érkezett Kingsportba. Thomas Olney volt a neve, és nagy fontosságú dolgokat tanított egy kollégiumban, Narragansett Bay közelében. Kövér feleségével, és pajkos gyerekeivel érkezett, és szemében fáradtságült attól, hogy már évek óta mindig ugyanazokat a dolgokat látja, és ugyanazokat a fegyelmezett gondolatokat gondolja végig. Neptun apó koronájáról nézte a ködöket, és megpróbált behatolni a titkok fehér világába, a járda hatalmas lépcsőin. Reggelente ott feküdt a sziklákon, és nézte a világperemén túli titokzatos étert, hallgatta a szellemharangokat és azokat a vadrikoltásokat, amelyeknek a sirályoktól kellett volna származniuk. Azután, amikor a köd fölszállt és kitárulkozott a hétköznapi tenger a füstölgő gőzhajókkal, fölsóhajtott és lement a városba, ahol szívesen járta a keskeny régi domnak dombnak föl és dombról le, Tanulmányozta a roskadozó, bolondos oromzatokat és düledező kapukat, amelyek a keménykötésű tengerész nép oly sok nemzedékének adtak menedéket. Még a szörnyű öregemberrel is beszélt, aki pedig nem szerette az idegeneket, de Olnét behívta félelmetesen ódon kunyhójába, ahol az alacsony mennyezet és a szúette faborítás haja. Csak a nyugtalanító monológok visszhangját a sötét éji órákban. Persze elkerülhetetlen volt, hogy Olni észre ne vegye az ember nem járt a szürke kunyhót az égben, azon a bajós északi szírten, ami egy a ködökkel és az égboltal. Mindig is ott állt Kingsport fölött, és titkairól mindig suttogva járta a szó Kingsport kanyargós utcáin. A szörnyű öregember nagy nehezen kinyögött egy történetet, amit az apja mesélt neki arról, hogy egy éjjelen villám csapott föl abból a csúcsos födelű házból a magas ég felhőibe, Ornanyó pedig, akinek apró hollandi tetős vitillóját, a Ship Street-en teljesen elborította a repkény és a moha, károgott valamit arról, amit a nagyanyja hallott másodkézből hogy a keleti köldökből árnyak libbentek be annak az elérhetetlen háznak egyetlen ajtaján, mert az ajtó közvetlenül a szírt peremén van, a tenger felőli oldalon, és csak a tengerről, a hajókról látható. Végül, mert annyira sóvárgott különös új dolgokra, és nem tartotta vissza sem a kingsportiak félelme, sem a nyaralók szokásos tunyasága, Olni rémületet keltő elhatározásra jutott. Konzervatív neveltetése ellenére, vagy éppen azért, hiszen a hétköznapi élet szüntelen vágyakozást szül az ismeretlen után, esküvel fogadta, hogy megmássza azt a messziről elkerült északi szírtet, és meglátogatja azt a természetellenesen ódon kunyhót az égben. Józanabbi kénye nagyon meggyőzően érvelt amellett, hogy a házat olyan emberek bérlik, akik a földnyelv belsejéből közelítik meg, a miskatonik torkolata mellett húzódó, könnyebben megmászható peremmentén. Valószínűleg Arkhamben űzték foglalatosságaikat, tudván, hogy a kingsportiak mennyire nem szívlelték jelenlétüket, vagy talán nem tudtak lemászni a sziklákon a kingsporti oldalon. Olni fölment a kisebb sziklákon addig, ahol a nagy szírt szökkent föl arcátlanul, hogy fríjre lépjen égi dolgokkal, és megbizonyosodott arról, hogy egyetlen emberi láb sem képes megjárni a szirtet sem fölfelé, sem lefelé azon a meredek déli oldalon. Keleten és éjszakon több ezer láb magasba nyúlt föl merőlegesen a vízre, így csak a nyugati oldal maradt, a földnyelv belseje arkam felől. Egy augusztusi hajnalon, Olni elindult, hogy utat találjon ehhez a megközelíthetetlen szírthez. Észak-nyugatnak tartott, kellemes mellékutakon, elhagyta a hopper tavat és a régi, vörös téglás puskapormalmot, ahová a legelők fölkanyarodnak a Miskatonik partja fölött, és kedves kilátást nyújtanak Arkham fehér, György korabeli tornyaira a folyón és a kaszálókon túl. Itt talált egy árnyas utat Arkham felé, de egyetlen ösvény sem vezetett a tenger felé. Erdők és szántók tömörültek össze a folyótorkolat magas partjánál, de az ember jelenlétének egyetlen jelenélkül nem volt ott egyetlen kőfal, de még egy eltévedt tehén sem, csak a magas fű, az óriás fák és a vadrózsák szövevénye, amiket még az első indiánok láthattak. Ahogy lassacskán kapaszkodott föl kelet felé, egyre magasabbra a balján elterülő folyótorkolat fölé, és egyre közelebb a tengerhez, észrevette, hogy az út egyre nehezebb lesz, és elgondolkozott, hogy annak a barátságtalan helynek a lakói vajon hogyan érték el a külvilágot, és vajon gyakran jártak-e kereskedni Arkhambe. Azután a fák fogyatkozni kezdtek, és messze maga alatt látta Kingsport dombjait, tornyait és ódonháztetőit. Még a központi domb is csak törpének látszott ebből a magasságból, és alig tudta kivenni az egyházközségi kórház melletti ősi temetőt, ami alatt, a szóbeszéd szerint, iszonyattal teli barlangok és üregek rejtőztek. Előtte csak fű volt, csenevész áfonya bokrok, azokon túl pedig a szírt csupasz sziklája és a rettegett szürke kunyhó vékony csúcsa. A hegygerinc egyre keskenyebb lett, és Olni szédülni kezdett a magányosságától az égben, délre tőle a félelmetes szakadék Kingsport fölött, éjszakra a majdnem mérföldnyi magas függőleges falafolyó torkolatáig. Hirtelen egy nagy sziklahasadék tárult elő, tíz láb mély, úgy, hogy kezén függeszkedve kellett leereszkednie, majd leugrania a ferde talajra, azután pedig kockázatosan fölmásznia egy természetes szoroson a túlsó oldalon. Hát ezen az úton járt annak a rejtélyes háznak a népe föld és ég között. Amikor kimászott a hasadékból, reggeli köd gyülekezett, de tisztán látta maga előtt azt a gőgös és szentségtelen kunyhót, Falai olyan szürkék, mint a szikla, és magas tornya merészen nyúlik a tengeri pára tejfehérjébe. Észrevette, hogy nem volt ajtó ezen a benti oldalon, csak néhány apró ökörszemablak, 17. századi stílusú, olmozott ablaküvegekkel. Körülötte minden kaotikus felhőbe merült, és semmit sem látott a határtalan űr fehérségén túl. Egyedül volt az égben ezzel a különös és nagyon nyugtalanító házzal, és amikor körbekerült és meglátta, hogy a fal a szikla peremén áll, úgy, hogy az egyetlen keskeny ajtót csak a puszta éterből lehet elérni, olyan határozott félelmet érzett, amit nem lehetett csupán a nagy magassággal magyarázni. Nagyon különös volt, hogy az ennyire szúette zsindejek még kitartsanak, és az ennyire porladozó téglákból még mindig álljon a kémény. Ahogy a köd egyre sűrűbbé vált, Olni körbetapogatózott az északi, nyugati és déli oldalon lévő ablakoknál, de mindegyik zárva volt. Bizonytalan örömet érzett, hogy az ablakokat zárva találta, mert minél többet látott a házból, annál kevésbé kívánt bejutni. Ezután egy hang torpantotta meg. Zárcsikordult, retesznyikordult, amit hosszú nyekergés követett, mintha valaki egy nehéz ajtót nyitna ki lassan és óvatosan. Mindez a tengerfelőli oldalon történt, amit nem láthatott, ahol a keskeny ajtó a csupasz űrre nyílt, sok ezer lábnyira a hullámok fölött a ködöségben. Azután súlyos, határozott lépéseket hallott a kunyhóban, majd kinyíltak az ablakok. Először az északi, vele ellentétes oldalon, azután a nyugati oldalon, éppen a sarkon túl. Ezután következtek volna a déli ablakok, a nagy, eresz alatt, ahol ő állt, és meg kell mondani, hogy több, mint kényelmetlenül érezte magát, amikor a szörnyű házra gondolt az egyik oldalon, és a csupasz űrre a másikon. Amikor a lépések a közelebbeső ablakok felé közeledtek, ismét átkúszott a nyugati oldalra, a falhoz tapadva, az éppen kinyitott ablakok mellett. Nyilvánvaló volt, hogy a tulajdonos jött haza, de nem a földnyelv jött, sem valami józanésszel elképzelhető ballomból vagy léghajóból. Ismét fölhangzottak a lépések, és Olni éjszak felé hátrált, de mielőtt rejtek helyett talált volna, egy hang szólította lágyan, és tudta, hogy szembe kell néznie a házigazdával. A nyugati ablakból egy nagy, fekete szakálas arc bújt elő, amelynek szemében sohasem észlelt látványok tükörképei csillogtak. De a hang gyöngéd volt, és különös, régies szavakkal szólt, így hát olni meg sem borzongott, amikor az ablakon kinyúlt egy barna kéz, hogy átsegítse az ablakpárkányon abba az alacsony, fekete tölgyburkolatú, tyúdor bútorokkal berendezett szobába. A férfi régies öltözéket viselt, és a tenger és a büszke szóló álmok kortalan ismeretének levegője körül. Olni nem tudta felidézni a csodákat, amikről mesélt, sem azt, hogy ki volt ő, de azt mondja, hogy különös volt és szívélyes, az idő és a tér mérhetetlen távolságainak varázsával teli. A kicsin szobát zöld és derengő fény világította meg, mintha vizen jönne, és Olni látta, hogy a keleti ablakok nem voltak nyitva, homályos tábláik, mint régi üvegek zárták ki a ködös étert. A szakállas gazda fiatalnak látszott, de szeme ősi titokba merült, és csodálatos, ősrégi dolgokról szóló meséből arra lehetett következtetni, hogy a népe igazat mondott, amikor úgy tartotta, hogy a gazda beszélt a tenger ködeivel és az ég fellegeivel, amióta csak volt város, hogy nézze hallgatag otthonát a síkságról. Az idő múlt, és Olni csak hallgatta a régi idők és távoli helyek históriáit, hogy Atlantis királyai hogy harcoltak a tengerfenék szakadékaiból előbukkanó sikos bőrű szörnyekkel, és hogyan pillantják meg még mindig az elveszett hajók poszeidón oszlopos hínáros templomát éjfélkor, és attól a pillanattól kezdve tudják, hogy elvesztek. Felidézték a titánok éveit, de a házigazda elbátortalanodott, mikor a káosz sötét első korszakáról beszélt, Mielőtt az istenek vagy az első szülöttek a világra jöttek volna, és amikor más istenek járták táncaikat, hat hekla csúcsán, tagában, a Sky folyón túl. Ebben a pillanatban kopogtattak a szögekkel kivert údon töltyfa ajtón, amin túl csak a fehér felhők káosza örvény lett. Olni rémülten felugrott, de a szakálas ember intett neki, hogy maradjon csöndben és Lábújhegyen az ajtóhoz ment, és kinézett a parányi kukucskálón. Amit látott, nem tetszhetett neki, mert ujját az ajkához illesztette, majd Lábújhegyen körbejárt, és bezárta az összes ablakot, mielőtt visszatért volna régi, magas támlájú karosszékéhez vendége mellé. Ezután Olni egymás után látta a kis homályos ablakok áttetsző négyzetei mögött, Felbukkanni a kopogtató furcsa fekete körvonalait, amint alaposan körülnézett, mielőtt elment volna, és boldog volt, hogy házigazdája nem felelt a kopogtatásra, mert a nagy káoszban különös dolgok vannak, és az álmok kutatójának vigyáznia kell, nehogy a rosszakat a föl. Azután gyülekezni kezdtek az árnyak, először kis alattomos árnyak az asztal alatt, majd merészebbek is a faburkolatú sarkokban. És a szakálas ember titokzatos imádkozó mozdulatokat tett, és hosszú gyertyákat gyújtott a különös veretű résgyertyatartókban. Gyakran nézett az ajtó felé, mintha várna valakit, és tekintetét egyszer csak egyetlen kopogtatás viszonozta, amit valami nagyon ősi és titokzatos jel követett. Ezúttal a gazda ki sem pillantott a kukucskálón, hanem lelökte a nagy tölgy gerendát, félretolta a reteszt, és szélesre tárta a nehéz ajtót a csillagok és a ködelőtt. És akkor elfeledett harmóniák dallamára a szobába áramlott a mélyből a Föld letűnt nagyjainak összes álma és emléke. Aranylán nyelvek táncoltak dúsfürtjeik körül, és Olni szédült, mikor hódolt nekik. Ott volt Neptun, háromágú szigonyával, Vidám tritonok és fantasztikus Nereidák, és egy delfin hátán, egy nagy, nyitott kagylóban lovagolt a vígy és félelmetes ős Nodensz, a nagy ura. És a tritonok kagylói kísérteties dallamokat fújtak, és a Neridák különös hangokat csaltak ki a fekete-tengeri barlangok ismeretlen lakóinak groteszk rezonáló kagylóiból. Az ős Nodensz kinyújtotta ráncos kezét, és besegítette Olnit és házigazdáját a nagy kagylóba, miközben a kagylók és gongok vad és félelmetes hangokat hallattak. És a regék hintója kigördült a határtalan éterbe, és zaja elveszett a mennydörgés visszhangjában. Kingsportban egész éjjel nézték azt a gőgös szírtet, amikor csak a vihar és a köd látni engedte, és mikor éjfél után kihúnyt a fény, az apró, homályos ablakokban rettegésről és szerencsétlenségről kezdtek suttogni. Olni gyerekei és kövér felesége pedig a baptisták saját kegyes istenéhez imádkoztak, és reménykedtek, hogy az utazó kölcsönkér valakitől egy esernyőt és kalucsnit, ha az eső reggelre sem áll el. A hajnal nyírkos volt és tengeri köt koronázta és a bolygó ünnepi harangjai zúgtak a fehér éter kavargásában. És délben elfkürtök zengtek az óceán fölött, amikor Olni szárazon és könnyű lábbal lemászott a sziklákról az Ódon Kingsportba, szemében távolitájak képeivel. Nem tudta visszaidézni, hogy mit álmodott annak a még mindig névtelen remetének égbenyúló kunyhójában, sem azt, hogy hogyan tudott lejönni azon az emberi láb nem járt a sziklán. Egyáltalában nem tudott beszélni ezekről a dolgokról, csak a szörnyű öreg emberrel, aki ezek után különös dolgokat mormogott hosszú fehér szakállába, fogadkozva, hogy az az ember, aki lejött arról a szírtről, nem egészen ugyanaz az ember, aki fölment, vagy hogy annak a bajós fehérködnek mérhetetlen tengerében még mindig ott lebeg az elveszett lelke annak, aki valaha Thomas olni volt. És attól az órától kezdve a szürkeség és unalom egyhangúan vászorgó évein át, a filozófus dolgozott, evett, aludt, és türelmesen végezte a jópolgár illő foglalatosságait. Nem vágyódott már távoli hegyek varázsára, nem sóhajtott már a titkok után, amelyek zöld zátonyként merettek ki a feneketlen tengerből. Napjai egyformasága már nem szomorította el, és képzeletét kiégették a fegyelmezett gondolatok. Jó felesége egyre kövérebb lett, gyerekei pedig egyre nagyobbak, merészebbek és hasznosabbak, és ha az alkalom úgy hozta, sohasem felejtett el korrekt büszkeséggel mosolyogni. Tekintetében már nem égtek nyugtalan fények, és ha valaha is figyelt még ünnepi hangokra vagy távoli elfkürtökre, ez csak éjszaka fordult elő, mikor a régi álmuk szabadon kóborolnak. Soha többé nem látta Kingsportot, mert családja nem kedvelte a fura öreg házakat, és panaszkodott, hogy kibírhatatlan rossz volt a csatornázás. A Bristol felvidéken van most gondozott bungallójuk, ahol nincsenek égbenyúló szírtek, és a szomszédok városi népek modern emberek. De Kingsportban különös történetek keringenek, és még a szörnyű öreg ember is elismer valamit, amiről a nagyapja nem beszélt, mert most, amikor a szél viharosan fújni kezd éjszakról, a magasban álló ódonház felől, amely egy az égbolttal, Végre megtört az a vészjósló, tűnődő csönd, ami mindeddig Kingsport tengerész népének átka volt. És az öregek azt mesélik, hogy kellemes éneklő hangokat hallanak kiszűrődni, meg boldogságtól csengő nevetést, és azt mondják, hogy esténként az apró alacsonyablakok fényesebbek, mint azelőtt. Azt is mondják, hogy a tüzes félkör gyakrabban jelenik meg a hely fölött, Kéker ragyogva éjszakon, megfagyott világok vízióival telten, míg a szírt és a kunyhó feketén és fantasztikusan áll a vadragyogásban. És a hajnali ködök sűrűbbek, és a tengerészek nem olyan biztosak benne, hogy a tenger felől hallatszó tompakongás az ünnepi bójáktól származik. De a legrosszabb az egészben, hogy megcsappant a félelem a kingsporti fiatal szívében, akik éjszakánként figyelni kezdtek az éjszaki szél gyönge, távoli hangjaira. Esküsznek rá, hogy nem lehet baj vagy kín abban a magas kunyhóban, mert az új hangokban öröm lüktet, és vele zene és nevetés. Nem tudják, milyen regéket hordhat a tengeri köd arra a szellem járta éjszaki szírtre, de szeretnének kicsikarni valamit azokból a csodákból, amik azon a sziklán tátongó ajtón kopogtatnak, amikor a legsűrűbbek a felhők. És a pátriárkák attól rettegnek, hogy egy nap szépen sorra fölkeresik azt az elérhetetlen csúcsot az égben, és megtudják, hogy milyen évszázados titkok rejtőznek a meredek zsindejes tető alatt, mely összefonódott a sziklákkal, a csillagokkal és Kingsport ősi félelmeivel. Abban nem kételkednek, hogy ezek a merész ifjak vissza fognak jönni, de úgy vélik, hogy kihunyhat szemükben a fény és szívükben az akarat. És nem akarják, hogy az ódon Kingsport kapaszkodó ösvényeivel és ősi homlokzataival unalmasan vonszolja éveit, míg a nevető kórus hangról hangra erősebb és vadabb lesz abban az ismeretlen és iszonyú sziklafészekben, ahol a ködök és a bennük rejtőző álmok megpihennek a tengertől az égig tartó útjukon. Nem akarják, hogy fiataljaik lelke elhagyja az Ódon Kingsport kellemes kandallóit és hollandi tetős tavernáit, és azt sem akarják, hogy a nevetés és a dal hangosabb legyen azon a magas, sziklás hegyen. Mert ahogy az újonnan jött hang új ködöket hozott a tengerről, és új fényeket éjszakról, azt mondják, még újabb hangok, még több ködöt és még több fényt hozhatnak, míg talán a régi istenek, akiknek a létezéséről csak suttogva beszélnek, nehogy az egyházkösség plébánosa meghallja, azok is eljönnek a mélyből. És kadat ismeretlen hideg pusztaságából, és felütik tanyájukat azon a cudarul alkalmas szírten, a békés, egyszerű halásznép nép gyöngét dombjainak és völgyeinek közelében. Ezt nem akarják, mert az egyszerű emberek nem szeretik a nem földi dolgokat, ráadásul a szörnyű öreg ember gyakran idézi, amit Olni mondott egy kopogtatásról, amitől a magányos házigazda félt, és a fekete, tolakodó árnyiról, amit a furcsa olmozott ökörszem ablakokon át látott habár mindezeket a dolgokat csak az első szülöttek dönthetik el, és addig is a reggeli köd még mindig fölszáll ahhoz a szép, szédítő csúcshoz, ahol a meredek tetejű ősi ház áll, a szürke ereszű ház, ahol senkit sem látni, de ahová az est alattomos fényeket hoz, míg az északi szél különös tivornyákról mesél. Fehéren és lebegve száll a mélyből fivéreihez, a fellegekhez, harmatos legelőkről és a leviatán barlangjairól szóló álmokkal telten. És amikor a regék sűrűn szállnak a tritonok barlangjaiban, és a hínárvárosokban a kagylók az első szülöttektől tanult vaddallamokat zengik, akkor nagy, legendákat hordozó ködök sereglenek össze az égen, és Kingsport, amely kényelmetlenül fészkel kisebb sziklái között, az alatt a vészjósló szikla őrhely alatt, a tenger felé csak titokzatos fehérséget lát, mintha a szikla pereme a pereme volna, és a bóják ünnepi harangjai szabadon zúgnak a regék birodalmának éterében.